A eh, Asociación Cultural Artabria da vosa benvida E temos o prazer de ter connosco a Isabel Que como é guitarrista a, a máis escritora E de ter un perfil moi amplo Pois vai nos comezar tocando eh, E vai ser un placer escoitála Moitas grazas Isabel Obrigada Ola, boa tarde a todo mundo Moito obrigado por asistir Aquí estamos apresentando a novela Galizan Nation, que é una, a miña primeira novela, non é o primeiro texto que eu publico en papel, mas nem que escrevo e está publicado en digital, que aí hai moito máis. Eu escrevo desde sempre, ou iso digo eu, porque escrevo desde criança, máis o primeiro que aprendi foi a música, que a tiña na casa, con meu irmão, con meu pai, e, e por iso toco a guitarra porque eu me enamorei da, da guitarra cando era criança na miña casa e seguín con ela a topinar. Entón, eu son música, eu son guitarrista. E na novela aparece unha guitarrista. Iso é un spoiler que podemos facer. Aparece, non é moito, moito importante e non son eu. Na novela non son eu a guitarrista nin nada. Mas a guitarrista que aparece durante un momento toca un trémolo Toca música galega. Eh, música galega composta por galegos e galegas. Vai. Pode ter sabor galego ou pode non ter sabor galego, porque a música na Galiza existiu desde sempre. E entón, as veces, pois pode ter, por exemplo, a música do século XIX, ten moito componente europeu. Pode ver como vai, como vou tocar unha mazurcas. Entón, eh, naturalmente, teño que tocar unha peza A mazurga que toca, a, a guitarrista da novela, é a mazurca de Joan Parga, que era do Ferrol. É un dos nosos expoentes de guitarra clásica maiores de, da Europa, eh? de nivel europeu. O, o Parga era un fenómeno, e era daquí. Porque hai moitísima cultura guitarrística en Ferrol, pero moitísima, moitísima. Entón, aí, el morreu en 1899, É certo que era familiar do desastre que deu depois do Francisco. Mas non ten culpa, non ten culpa. El era anterior, moito anterior e non ten culpa ninguna de que depois por desgraza tivese algún parente non demasiado próximo, mais algo emparentado, si, porque era dos Baamonde. El era Xoan Parga Baamonde, vaya por Deus, era un señor guitarrista, virtuoso, pacifista maravilloso. E, e fixou unha mazurca que a guitarrista da miña novela eh, toca. Non a nomeio directamente, non, mas non a explícitamente, non está tocando a mazurca de Parga, non porque era demasiado explícito iso. Dentro do contexto da novela, nomear exactamente as pezas era un pouco explícito. Non, non entrao. A mí non entraba dentro do estilo, máis é esa, eu pensei nesa mazurca. Máis primeiro vou tocar o trémolo, porque a guitarrista primeiro toca un trémolo, está nun bar, iso todo se pode contar, porque non debemos hacer spoiler antes de tempo. Entón, eh, hai unha guitarrista que toca primeiro un trémolo, o trémolo é o trémolo a conchita de Luis Eugenio Santos Sequeiros, que foi un médico e que é o que quero tocar agora. Foi un médico que nasceu na Póvoa do Ocara que traballou moito en Ourense e que finalmente estivo como 30 anos traballando en Cangas. E é coñecido como o médico de Cangas. Pois, Eusenio Santos era o médico de Cangas. E, un grande médico, por certo. E guitarrista, que aprendeu a tocar guitarra cando foi estudar Medicina Compostela, só so que xa tiña música dentro do, da familia, porque ele era a súa mai Eh, tamén a súa muller tocaba algo o piano, pero a súa maia era unha boa, unhas... maia e a boa eran pianistas, e hai unha, un arquivo de música, eh, con música que tocaban na época, espectacular. Na casa deles, que agora en parte está no conservatorio de música Alí en Cangas. Non? Todo isto o pesquisamos hai anos, E está aí resumido nese libriño de Guitarra Galega, Breve Historia da Viola, Violón na Galiza, que foi así a miña tese de doutoramento. O iso é un resumo divulgativo para non músicos, eh? máis a tese un tocho que aquí a Anxos me di que está a ler, que son 1752 páxinas. Pero paga penas. Mi madriña, pois, pues, <ríe> <pues>, moito obrigada, Anxos. <ríe> y... E pois si, sí, foi moito esforzo, e moito traballo. E é certo que o da novela eh despois explicaremos por que me puxen a facer iso, a verdade. Mais non ten moito a ver, non? E o, o que ten a ver é que aparece unha guitarrista. Entón eu son guitarrista, vou tocar o Trémolo Conchita, que está dedicado a Conchita e a filla de, do autor. Entón Trémolo Conchita de Luis Eugenio Santos Ezequielos. Que cousas máis bonitas fan os nosos paisanos, non? Na verdade, sí, sí. Pois, entón agora a mazurka de Joan Parga, que había que tocarla no ferrol, vamos. Hace que hai un par de anos xa toquei no conservatorio cando me chamaron para espor o da tese E foi unha emoción, pero agora continua a sen, eh? porque este homen era moi bon, moi bon, moi bon, moi bon. A nivel europeo se chama do mellor ciño da guitarra clásica na en Europa. Entón, Mazurka, miña lira, miña lira o, o título. A lira dele, no? de li, non? Deixa ampargada a monde. de feitos e de cousas non? Ese o, o noso século XIX final do século XIX na Galiza, había un monte de guitarristas tocando armónicos e tamboras, e os ruiditos, e cousas así é, típico desa época Pois ata aí, é eh? un era para ilustrar un pouco unha, un dos episodios en que aparece Estamos nun bar so que estaríamos no bar Alí, sí. si e unha guitarrista toca e, bueno, pasan máis cousas, e xa está. Unha guitarrista que nos acaba de levar tan obrigada. arriba que é difícil volver a baixar para falar de cousas máis terrenais que a música temaxia. Agora, cousa unha guitarrista? Ah. Sí, obrigada, xa, xa, este é unha tora. Bueno, son moitos os aspectos que, que hai a destacar o respeto saber Isabel, eh, empezando pola música, pola súa atitude feminista, a defensa do reintegracionismo, E, e poñer poñer no mundo as mulleres músicas tamén, do cal temos unha exposición aí fora que, que representa que havendo moitas, habería moitas máis se, se se deixase chegar ou se se facilitase que chegasen. Se facilitase que chegasen. Eh, e bueno, dicir que Eh, Isabel, como en, nos estivo dicindo, é natural de Estrada Eu adoro a Estrada porque vivi en Estrada, vivi en Igói Ah, Igoi. Eh, sí. en en Igói, próxima co de Sede, pa min, o pasar de Forcarei a Estrada é máxico Cocal, eu, cando estaba lendo a novela, pensaba, notase que é natural de Estrada Porque enda que a sitúa noutro lugar Sí, sí Vía moitos lugares máxicos que eu poderia dar na Estrada É... <risa> eh, eh, titulada eh, superior de guitarra polo Conservatorio Superior de Música da Coruña, ademais é doutora en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela. Eh, como a súa tese está en internet, eu estou tendo prazer de, de lela, eh, Vo recomendo que na que non a leades todo porque é moi ampla, ten partes eh, maravillosas, o que pase é que se si temos aí un resumo xa é unha ocasión maravillosa. Claro, o resumo non é o mesmo, o resumo non é o mesmo máis, porque mas eu recomendo se a xente quer ler, que lea o índice e xa está aí. Claro, por isso. Porque eso... o índice é moi descritivo, e pues... só lendo o índice xa sabes. E logo marchas a onde queres, eu marcha aí a todas as tendas instrumentos e instrumentos de ferrol, por exemplo, a ah, claro. que ferrol está na tese. Home, oh, xa, o sea, claro. Eh, sí. eh, parece me interesantísima, Pero, bueno, a súa ampla trayetoria, como ela nos estaba contando, pois escribe desde nena, publica en digital, ten diversas publicacións, e xa, o que a nivel de, do que coñecemos como literatura escrita e un papel, pois tamén, eh, a mi gustaría e me vexo que está esgotado, o, o a, participa nun libro de relatos eróticos, de título Abadesa quer diser, cun relato que se chama Erótica, eu estiven intentando a ver se si conseguí o libro porque me quedei coas ganas de ver o da música da humanidade <ríe> Si, sí, o meu relato aí eh, titulase Erótica sí. eh, bo, esto xa é facer un spoiler total mas eh, pa, pa que? se está esgotado, xa non no se encontra Erótica era a final no, ninguén sabe o que é ata o final o final é unha cidade Si, ah, eh, si sí un pouco, é moi poético e así, un corto, un conto, curto A ver a que conseguilo por aí de segunda má, como sexen isen <ríe> <Tá, ríe> biblioteca, se penso Na sí, biblioteca seguro. penso que pode estar sí. Seguro, investiga sobre a guitarra galega A mi gúsame moito falar do término ou ir falar do término guitarra galega porque parece nos que galego soe a gaita Entón, parece moi interesante E co a coa guitarra española ¿no? que, que parece que soe Xo so, coñecemos ese nome do instrumento, non? Sí, sí. sí. Bueno. Autora de publicacións como Guitarra Galega, Brevi Historia da Viola, Violán, que temos aí. Eh, eh, Despois tamén publicas CDs con outras persoas, que, que CDs, ti mesma, que, que tamén temos aí ocasión de telo. E están as obras que toquei hoxe, están aí. E eh, eh, bueno, en que me quedo moi moi curta, varias partituras en diversas editoriais, e eh, quedome moi curta porque están todas as publicacións e que que nós recollim para, para poder citalas. Eh, como guitarrista obtivo diversos premios en concursos de guitarra Italia, de perdón, de España e Italia e realizou concertos e Portugal. en Portugal, en, en Portugal tamén, ah, ah, ah, che, premios? no? Ah, premios non, premios, premios mesmo, no, no, no, no, no, no, concertos en diversos países no europeos e no importa, Brasil. Sí. Eh, vai participar próximamente no Festival Gracia Plena en Ourense, que pon en relevo o traballo das mulleres músicas e, e, bueno, eu non sei se poderei estar, pero se alguén pode estar, pois é o 30 de marzo na Capela do Santo Anxo. Animamos a asistir, se tedes oportunidade. E agora, xa postos, eu xa tiven a sorte de ler o libro que nos ven presentar, Galiza Nation, porque foi seleccionado no clube de lectura Gartabria. Boa, fantástico. Vou intentar eloxiálo brevemente, sen facer spoilers, claro. Pero, en a que o título nos fala de Galiza Nation, unha distopía capop, eh, a min o panorama que presenta pareceme eh, moi diferente o, o panorama da Galiza actual eh, e resultome moi interesante desa primeira páxina, Porque non falamos xa de despoboación, senón que falamos de, dunha redistribución da poboación de acordo coa, co que os ecosistemas poden aguantar, Falamos que hai un investimento en ciencia eh, Temos a Galiza pois eh, en relación con diferentes países do mundo Por exemplo, con Corea eh, E intentando imitar un pouco o que pasa na Corea da época da novela Que, que Corea está reunificada Esta novela pon en relevo todo o iso atlántico O gran soño do iso atlántico e eh, bueno, te ves que lela para pa ver o planteamento preguntarlle a Isabel o que nos poida contar sen, sen destaparvos o total da novela porque rompo a máxia eh, a mí o que máis me gustou foi que a novela existe o colapso do sistema neoliberal na segunda metade do século XXI algo que eu non vou ver por idade, pero que verdadeiramente para mí sería unha utopía que o sistema neoliberal cascase e que daquí saíse algo novo, fermoso e maravilloso, como que nos presenta esa vez novela. Pero, claro, eh, como eu bueno, son, non sei se si son ou non son, porque neste momento estou incapacitada por motivos de saúde, pero o meu traballo é inspectora de saúde pública. Entón, os inspectores non nos reciben nunca con salvas e aplausos, pero na novela, os inspectores son recibidos con salvas e aplausos porque os altos funcionarios, que bueno son inspectora, non alta funcionaria, Os altos funcionarios aquí non van por libre designación, non van a dedo Ni se impide que, que un funcionario de base con capacidades intelectuais adecuadas prospere na administración O cal, ben, que vos vou dicir? Entón, os altos funcionarios selecciónanse polas súas habilidades eh, físicas inteligencia emocional e capacidade intelectual Uau, ¡Wow, que pasada, aprendeu na decor <ríe> <risas> <ríe> que pasada <ríe> que pasada Ay, eso é es increíble ¿no? <ríe> e, e ben e, algo que me parece moi ingenioso tamén son os nomes dos protagonistas porque claro, cada un imagina cando leo unha novela ou polo menos imagino onde estou e imagino como son as persoas e imagino porque se chaman así entón temos unha filóloga Pelexando contra o retroceso cultural que se chama Sofía Casas Novas nome moi interesante Sofía, eh, Sofía eh, Casas temos novas. Casas Novas porque la construe a nova casa de... o claro. que pasa que é xa nos contará temos que preguntar e por que se chaman así eh, eu tamén me fago as miñas imaginacións que non vou dicir cales son porque a protagonista, a alta funcionaria se chame Ada Pintos Estrada Eh, Podes dizer, eh, eh, eh, o que se sí, opina Eu que imaginei, eu imaginei Chamase Ada Porque bueno, inda que veña do castelán eh, O término Ada e non se xafada Tamén, no se un modo Fai máxia Porque eh, consigue eh, pelexear Contra a maldade Chamase Pintos, porque aquí en Ferrol temos un sindicalista Que se chama Pintos Que é moi relevante, chamase Estrada Porque saber é natural da estrada. Eso foi o que eu imaginei. Sí, é pero... unha homenaxe á estrada claramente. Sí, claramente. Sí. Eh... O que pasa que claro, tú dis á la pintos estrada, mais a maior parte do tempo a protagonista está referida a isto, podemos dicilo. Sí, sí, sí. ¿no? como, como, como se refere a protagonista, a protagonista maior parte eh... do tempo. Eh... perdona, pero agora mesmo que me tanto con nome que non son capaz de dicilo. Á da estrada. Á estrada. Sí, sí, sí. Á a... a... da estrada. Á <ríe> <A da> estrada. <ríe> <A da> estrada. <ríe> Na eh? <risa> estrada foi a presentación o outro día. Eh, claro, ali pillaron ao momento. Non. Ah, na estrada. <risa> Pero oha ti a da estrada. Non, non son a da estrada. Eu son unha da estrada. <risa> <risa> una. Pois non caí. Evidentemente o que imixin o lector é moi diferente do que imixin o autor. Si, sí, claro, dites <risa> sí, todo, todo directo, eh. sempre. Eh, eh, eh, que te que ser, non? Por pues, sa E nada, e, e sen máis Eu animo vos a entrar na Fraga de Esmelle Que é onde se desenvolve esta novela Que saen as estradas de Ferrol Co cal Ferrol está presente na novela Ah, oh, sí E animo vos a entrar na Fraga de Esmelle E animo vos a que Lle digades a xente nova que lea a novela Porque é moi entretida E presenta un panorama Moi diferente ao que nos intentan vender e, Entón, nin, nin estamos mortos parece que nos queren dar por mortos, nin tampouco é imposible pelexar contra as eólicas que pretenden plantar. Entón, creo que neste panorama actual donde vemos que nos intentan colar un altri ou unha eólica a esos parques eólicos tremendos, que é bastante interesante pensar que pode haber un futuro no que Galiza se xa pioneira e consiga ter unha enerxía optimizada que exporta a todo o mundo. Sen máis, sen, non teño máis que dicir. Obrigada, Para mi é unha utopia Si, eh, sí, hai todo iso que ela di Hai unha proposta una, una, Eu chamelle distopía Porque há un colapso e Porque chamarlle utopia Ao comun das persoas Salvo xente como Anxos, como Teresa Moure e como persoas que leen moito e coñecen a utopía de Tomás Moro e esas cousas. Para o resto dos mortais, cando vemos a palabra utopía, pensamos n'algo que non se pode conseguir, porque é tan bon que non o vamos conseguir. Eu non quería meter ou seja, provocar esa idea nas persoas. Eu quería provocar outras ideas. Eu escrevi niso nun momento en que estaba con muitísimos concertos, muitísimo traballo e eu non sei de onde saquei o tempo mas iso foi escrito así era como tal vez o que necesitaba era pensar noutra cousa ou desabafar de outra maneira non? eu escrebi o libro que eu quería ter lido eu quería ler iso quería ler que me contasen un futuro mellor que me contasen como somos capaces de facer as cousas se nos deixan e se temos as condicións adecuadas para facelas. Entón, pensei nun colapso e pensei no, no renascimento da Galiza ao donoso xeito. Entón, pensei as condicións en que iso poderia ser posible. Eu non sei se o futuro vai ser así, probablemente non sexa así, e probablemente me pase por cima e me enterre o futuro, a min dame igual. Iso está, como dixetes, A trama está posta no século XXI. Non vamos di o ano nin nada iso que esas cousas. Mas está suficientemente... é un futuro ou medio prazo de maneira que dispensando neñunha dos que estamos aquí estaremos vivos. má tamén non é tan afastado que nos fa a pensar na guerra das Galaxias. Non? Eu non pensei naha guerra das Galaxias, E, tam, e tamén pensei nun futuro positivo por ser unha distopía positiva ou como dixeron a, a Teresa Moura e que é utopía reinventada e Eva Patiño, unha amiga de Carballo que fixen outro día que é espectacular dixo, distopía da esperanza e gosto moito tantas dúas definizóns porque é un debate aberto que se si é utopía, que se si é tú antes dicías que era utopía que se si é distopía pois a Eva Patiño supo pois, istopeada esperanza. Eu dicu, pois, si. Sí, é iso. É unha distopía positiva. Que que Non é perfeito o mundo que eu imaxinei, mas no ámbito ecoloxista, por exemplo, que hai unha proposta ecolóxica, eh si sí, é bastante perfeito ou parece mo a min, pode ser unha ecotopía nesse senso. Mais despois a unha crítica aos meus paisanos. Continúan a acontecer cousas, claro, porque tudo o que eu imaginei no futuro está no presente. Eh? Está no presente. Cualquer que leia, tú poderas dizer se estou errada ou non, non, non mas... Chegado, está no presente. Lees e, e, e dices, isto acontece agora. Isto. A ver, mas como se resolve na novela? Hai certas cousas que se resolven de maneira diferente e outras que continúan igual ou parecido. Entón, aí hai unha crítica, unha crítica social a unha proposta política á unha proposta cultural, tamén, a unha proposta ética, ético-social, tal vez moral no final, á un final aberto, máis non demasiado aberto, suficientemente aberto como para que dúas crianzas de bon, 15 anos que oleron, unha aluna e un aluno meu, e, me dixeran Isabel e así non pode ficar. Eh, lo, depois souben que pola Susana Arins que é unha escritora aí da Estrada que me apresentou outro día unha escritora nosa, maravillosa supoño que conhecedes o Seike ou se callara no clube de leitura algúnha vez o, o Lestes ou alguén o leu, e dicíame, ela é profe de ensino secundario e entón dicíame, Isabel eh, é que os adolescentes non queren finais abertos eh? e, pues, toda a razón do mundo porque o pouco aberto que Cicou non o querían así mas é unha questão de xustiza tamén e, e coxe estou a, a distinguir os leitores agora e as leitoras a ver o que me din do final mm. se <risas> si xe parece ben así como ficou ou se pre, pre, precisan de unha conclusión máis conclusiva non que, que non vou explicar qual é, aí ledes e, e depois eh, dicedes en, en fin, eu Eu escrevín querendo por ideas porque escrever é para min, que son unha novata nisto, mas eu non son escritora, digo que escrevo, mas ben escrevo, mas ser escritora é posible que sexa outra cousa. E... Ler é por ideias, as ideias que están no libro pasan pola túa cabeza, non? e tú depois interpretas o que quiseres, naturalmente con todo o direito do mundo, claro. Mas a, a autora ou autor está a colocar unhas ideias no papel que pasan pola túa cabeza. Eu era o que quería. Que as persoas que leían o libro van a pasar unhas ideias pola cabeça. Non? Eu penso que son necesarias, que debemos pensar iso. Non sei se esa é a mellor ozón. Tú podes ler e dicer E saber, pois non estou de acordo contigo, nisto, eh, ou nisto outro. Eh, o meu futuro ideal non sería así. De acordo. Mas pasaron unha serie de ideas pola cabeza. Eu pensei moito no que quería dicer. Pensei no moito igual que pensei o nome das personaxes. Que ha moitas que son femininas, claro, naturalmente. E há outras que son masculinas tamén. Eh? E há algúnas masculinas que até fican moi ben paradas. e eh? moi ben, ben pensados os nomes. Tambén os nomes... Si... Falamos tamén de corrupción Tamén Tambén encantou o nome do xoiz corrupto. A verdade, DJ, podes dicero, o no nome do xoiz corrupto. O ferrado. Claro, o ferrado. Sí, sí, sí. Eh, claro que está ferrol, por certo. Está ferrol e eh, moi ben representado por unha personaxe feminina tamén que manda moito e que é espectacular tamén súa dentro do seu papel que non deixa de ser unha personaxe secundaria, mais. Eh, en fin, si, sí, o nome da personaxe principal, a da estrada, pois é a da estrada. <risa> pode ser cualquier persoa que se identifique cos co cos, cos género feminino e que se identifique coa estrada tamén pode ser cualquera, pode ser adestrada. Non son eu, naturalmente. E a guitarrista que aparece tan tangencialmente, tamén non, non, non son eu, tampouco. Há unha reivindicazón dos direitos LQBI, há unha reivindicazón de direitos medioambientais, de... o da reestruturazón do territorio, eh? porque non é reestruturazón, ou seja, é cuidado do territorio. Sí, reestruturouse, mas non se reestruturou realmente, continuamos onde, onde moramos, onde moramos, mas con un controle para non... para respeitar o medio ambiente. Non? Sempre tudo é pola terra e para a terra. Algúnha vez se di iso. Non? E depois, é unha novela de axón, acontecen en cousa, está escrita para adultos, o que pasa é que xa é certo que ten leitores de 15 anos E o leitor de 79 anos que, que levo que me dixo que tamén escreve non e paco un amigo que é guitarrista paco guerreiro que sai aí no disco ese algunha obra dele maravilloso poi que de digo pois dixome Isabel máis é moito xuvenil eu iso non esperaba eu no, eu escribín para adultos e, e non para adultos tontos eu non escribí pensando en que o leitor é parvo, ao contrário, eu bin... pois, non sei para as persoas que leen, non? Que, que saben ler. Iso sí, é un estilo fácil de ler, penso, non? frases curtas, sí. directas... Non? Está moi ben escrito, eh, léese moi rápido. Eu considero que sí que está escrito para adultos, pero que unha persoa nova, que o podelelo pode e gañar esperanza. E que antes de xeches, recomendáchelo para... Recomendéilo para esperanza, porque que nos están vendendo todos os días? Están nos vendendo que o galego morre. Ah, sí. O galego non morre. Está escrito en galego eh, internacional. Sí. Se chamarñe así. Sí. Eh, o galego non morre, non ten por que morrer. Está vivo en moitas partes. Entón, pareceme que oxe por oxe necesitan un pouco esa insección de esperanza porque hai moitas voces que lhes están dicindo que non é útil. Para min, calquera lingua é útil, porque serve para comunicar sin el que a fale pouca xente. Pero aparte de que dicir do galego que non é útil, é algo que é bastante sincero de demostrar que mentira. que mentira. Claro, que mentira, claro. É dicir, como nos están bombardeando cos proxectos como a Alpe, como as eólicas, desde diversos medios públicos, poden convencer fácilmente a unha xubentude que cegamente non sei qué está virando cara a unha parte que non debería de estar virando. Entón, creo que é interesante, porque precisamente como é moi divertida, ten acción, ten intriga, creo que igual es hai ver outra visión. Confío na máixa da literatura. E vos meus fillos ninyes non se udía, cando ainda non tiñan capacidade pa ler, Utopía de Tomás Moro, a raíz de ver unha película por sempre e jamás, Que, eh, que aparecía ese libro que saíron tan interesados por Utopía de Tomás Moro, que ya tiven que ler. Creo que os marcou bastante. Entón, por iso digo, ¿no? por que non este escrita para adultos? Perdón, si me estende. Claro. no, no, fantástico. Si, sí, o que pasa é que me sorprendeu cando Paco me di, pois pues pare, é moi juvenil. Pues... E depois díxome, tes moita imaginación. <risas> eu creo que mo dicía porque non esperaba algo así, porque él tamén escreveu unha novela que, por certo, penso que a ten se publicar, é un excelente escritor e poeta, tamén guitarrista, oi, aves? É, é, é, é totalmente diferente da, disto, non? Entón, como que temos tamén unha amiga, María Castelo, tamén me dixo, Isabel, eu, se, ti, se me dix que ti escreves un libro eu esperaría outra cousa, estilo un ensaio, algo así, algo sisudo, algo, algo así. Pois é unha novela escrita con Coca-Cola que ten... Si, sí, o xe sea, no estilo da Coca-Cola, digo Coca-Cola porque como que se bebe rápido, non? Mas as ideas máis pesadas están aí, entón entran mellor con Coca-Cola. Porque non pensei en escrever só para o mundo reintegracionista, eu escrevin que para todos os galegos e galegas. Eh? E é certo que xa moita xente que nunca leu en portugués es, leu a novela até o final. Até o final, como estes dous rapaces, alunos meus, vamos, que eu non lhes obrigai nen nada, eh. Non, non tiñan que... non lhes prometi que aprobarían se lese a novela, nin nada disso. E chegaron pola porta, contándome historia, emocionados os dous, ela emocionada, ela tamén cada un por o seu lado. Eh, e a verdade é que pois gostei moito porque son 15 anos, eh. Iso si sí, son grandes leitores e leitoras, eh? claro. Mais, bom, A min usaría tamén falar de ilustración. Aí, sí, si, sí. si, porque ilustración é moi atractiva. E tamén nin moito, unha vez lexas novela, comprendes a ilustración tamén. Claro, non podemos estripar Non, Pero... mas é, é unha cena, acontece, é un momento da narrazón. A, a, a ilustración é de Iria arriba do mar e ten máis dúas dentro. Hai máis dúas ilustracións da Iria adentro. Eu via unha novela gráfica, mas non foi posible, non, non foi posible facer. A editora é, a compañía editora, que é unha editora modesta, non? E a, a, as ilustrazóns a Iria... Non é nada modesta, é espectacular. É de Cambados, unha ilustradora profesionalísima, espectacular. Estaba outro día na, na presentación da Estrada porque lle cadrou ben, porque ela está por todos lados, sempre aí mostrando o seu traballo. E, e si, sí, unha das ilustracións son os aeroxeradores famosos, que tamén há unha crítica a esa, a esa historia. E outra é pois, son os mapas, Eh, porque un mapa mostra os, as localidades onde des, se desenvolve a trama e outro é a ligazón Galiza-Corella que, claro, a ver que dicera algo sobre iso non? Sobre todo por o título, Capop sí. Eu non sabío que era o Capop <risos> antes de ler a novela non sabío que era o Capop K-pop ou K-pop, tamén que se poderia dicer estilo a inglesa, a mí non importa porque Galician Nation tamén está o título en inglés, e un persoa na Coruña perguntou-me así, un pouco enfadada, que eu, tú que és tan galeguista? No, non, me dixo así mas era un pouco así a atitude Tu que és tan galeguista porque poso o título en inglés? Pois porque si, sí, porque eu quería así, dito a bruta... Eu quería que en todo o mundo saiban, a, a bruta digo porque vai ti saber onde chega a novela esta, digo, callar non, sae da Galiza, ainda que xa sei que chegou a Portugal, eh? mas eu, eu son ambiciosa, nese sentido, noutros sentidos non, mas nese si, sí. eu quero que en todo o mundo saiban que existe e pode existir, e pode ser espectacular, ponga a zón galega, e o inglés, e a lingua, segundo me dixeron, é a lingua máis internacional, non? todo o mundo... Entende inglés, ou podes saber en inglés. Entón, pois, utilicei o inglés. tamén porque me fai chegar á Coreia. Na Coreia, unha... en andamento está unha traduzón da novela ao coreano. Non ho perdades, eh? Entón, claro, entón, a... na... Na... si algunha vez se publica isto na Coreia, o nome será Galician Nation tamén. No? e depois todo traducido ao coreano. No? Mas eles toman moito... Eles escreben co seu alfabeto, eh, adaptan as palabras inglesas tamén. Entón, teñen a súa maneira de escrever, así, Galizan Nation, mas eles, quando leen, leen o, que... o mesmo que nós. Uh -huh. no, Galizan Nation, non van... non van por Nazón Galega ou Estado Galego, porque ese hai un pequeno spoiler, así, en directo, que sí que costumo facer, porque é moi fácil o, os falsos amigos eh, Nation, Nazón. Para nós a Nazón é unha cousa, e a Nation en inglés é outra cousa. A Nation é o Estado. A Nation é todos os Estados Unidos xuntos. Ese é a Nation. O, sexa, o grande Estado federal dos Estados Unidos, por exemplo. Iso é para eles, Nation. O outro é... Outra cousa: o pobo é outra cousa. É outra... É pode ser o country, country people, pode ser people. É... <risos> Mas o estado é a nation e o state sería como a provincia, ou a comunidade autónoma, ou unha, unha entidade menor, unha entidade menor. E o que é o estado completo, o estado federal, a nation. Entón, claro, as persoas nativas en inglés están a entender correctamente quando <risos> entenden Estado galego. Entón, claro, eles hollan para o tal e din Galizan nation. Oh, non existe. No? Moi interesante, pois, non existe. Por exemplo, por exemplo. Mais claro, é... Eh, e eh, eh, nos podemos tender a facer a, ao falso amigo, non? E ter, que, tamén, que tamén acai ben, tamén nos vai ben, por que non? Pódese facer. E, e non digo máis sobre iso, porque sería facer moitos <risos> poes. Aí é que o primeiro episodio, falábamos antes, Anxo, o primeiro episodio é unha declaración de intenzóns. Son 50 episodios eh, de páxina de media, cada un, ou seja, que se leen moito rápido, Espero que un puxe polo outro, xa me dixeron que xin, xa varias persoas diferentes que non falaron entre elas, dixeron Isabel, si xin, xin, un da vontade de ler o seguinte. Por que K-pop? E por que a Coreia? Porque eu por aí, a final do brau do 2023 e comezos do outono, comecei a coñecer os dramas coreanos, comecei a escoitar música K-pop. O K-pop é unha etiqueta musical e eu ando sempre na música buscando aprendendo. Non? E é certo que pode parecer naturalmente moito capitalista e um, um, ser, así um, extra, unha maneira de promover o país non? Um, un bocado diferente do que coñecemos pola Europa non? Mas é super eficaz e naturalmente orixínase na Corea do Sul. Mas eu sempre falo da Coella porque a Coreia hoxe, depois fixen amigas coreanas, teño amigas coreanas, xa teño as aplicazóns que usan na Coreia e na Asia todas aí no telemóvel, uso o Cacao Talk, uso o Neighbor que é o Google deles, teñen tudo adaptado ao seu mundo. Teñen o país dividido en dous, que consideran o mesmo país, e teñen a lingua dividida en dous alfabetos diferentes, non non soa de nada, é verdade. A norte un alfabeto, a sul e outro alfabeto. É a mesma lingua. Eles pasan do sul para o norte como nós de Valença para Tui, ou do Porto para Compostela. Dizer, exactamente igual. Non ha restrizóns para eles para entrar na Corea do Norte. Teñen restrizóns os pobres coreanos do norte para entrar na Corea do Sul. E iso sí, máis coreanos do sul van, eh, bañanse nas praias e eh, van facer as compras e eh, van facer os seus negocios A Corea do Norte. Falan a mesma lingua e escreben diferente. Non nos soa de nada. tamén están na mesma latitude. Eu descobrín que estaban na mesma latitude. E iso implica, iso tamén é o costumo dicelo, é un spoiler pequeniño, por que ha que explicalo, porque se non é moi incomprensible, non, pero por qué? Por qué? Pois, resulta que temos tanto que aprender deles porque están a mesma latitude, teñen o mesma paisaxe, teñen as mesmas especies vegetais, teñen marisco, teñen polbo, teñen algas naturalmente que as fan moito, o dá moito máis tempo, moito mellor que nós, porque utilizanas para tudo, son sanísimas, o sea, a súa alimentación é super equilibrada, de teñen esas, esa, ese corpo, non? E esas, esas vantaxes que que eles teñen físicas, non? Teñen unha alimentación, claro, teñen mariscadoras, mariscadores espectaculares, como os nosos percebeiros, as, as mariscadoras, eh, teñen churrasco, teñen familias grandes no campo teñen unhas cidades afastadas do campo con, con moitas cousas eh, ben diferentes, iso sí, eh, moito desenvolvidas, teñen unha tecnoloxía super desenvolvida, son ponteiros na Asia neste momento, na Coreia do Sul, por cima do Xapón, e da China é complicado, porque a China é para eles os seus Estados Unidos. A China e os Estados Unidos, eh, a Coreia toda, somos Galiza-Portugal, Compostela e Pioñán e Lisboa e Seúl, tal cual e a España deles e o Xapónn só so que eles están independizados eh? eles gañaron a independencia no século XX há relativamente pouco tempo e iniciaron un proceso de recuperación do país que por iso nos parece tan aí tan capitalista e tan, tan... claro porque eles usaron o capitalismo para para promover o seu país, para avanzar dentro do país. Teñen as, cida as cidades máis limpas do mundo, eh, a populazón máis ordenada, eh, un sentido comunitario, porque, aínda que parece un país moito capitalista, tú fagas con eles e son máis comunistas que pouco. Quer dizer, é unha mistura ben extraña, porque non fan máis que pensar no ben común é o primeiro en que pensan e teñen unha capacidade de, de empatía espectacular. Ou seja, son capaces de modificar o seu comportamento ou as súas intenzóns só polo que polo, polo que vechan emocionalmente como recebes tú a cousa. Eles van facer algo. Se tú non gostas ou se a outra persoa non gosta ou non aproba o suficiente, poden deixar de facelo precisamente para buscar esa armonía, non dicer, vamos a hacer algo que consideremos todos ben, non? É impresionante a capacidade de traballo en conxunto que teñen, temos tanto que aprender. E entón a Corella é tan xencial, vale? É unha historia sobre a Galiza, sobre os galegos e as galegas e para nós. Mais aparece algún alguna cousa por aí emocional, de vez en cuando hai aí o elemento coreano que serve, serviume así, falando literariamente, serviume para descansar un pouco da acción a verdade que é unha acción trepidante que copiei dos quei dramas seja, está, dos quei dramas son os dramas coreanos que están na Netflix que eu xa vi centos deles hai nos máus, hai normais e aí nos excelentes, porque se há unha cousa que fan ben son os guións. Os guións dos dos dramas coreanos bons son superiores a, a de ver, a serio a, o cinema europeo, o cinema norteamericano que aquí temos tan metido e tanto que, que non que son espectaculares os as e os guionistas, que en moitas mulleres eh, coreanas. Espectaculares. Os bons, lo, tamén teñen cousas mediocres e cousas perralleiras de tudo. No? No. A ver, que a teñen de tudo. Actrices e actores espectaculares tamén. Eh, moito mellores que xaponeses e xineses. Onde vas onde vas parar? Eh? A China, con todo o seu potencial, de vez en cuando, fai algunha serie, máis ou menos, para O Xapón, pff, de 100, pode ter igual saca dúas ou tres. A Coreia é espectacular, no sentido. Se son super eficientes, super traballadoras e traballadores. Tambén teñen os seus problemas derivados deste traballo intenso que realizan, porque há suicidios, coñecemos, á unha taxa de suicidios eh, moito alta, un... mas, eh, que son xente moi sensitiva, moi sensitiva e racional ao mesmo tempo, mas nos na, que na Europa, a serio moitas veces, en comparación penso que non temos corazón, en con como son ali, non? e como te tratan non? as miñas amigas coreanas que están en Compostela, como, ao, ao que lle dan importancia. Non? É sempre un tecido social intenso, un tecido, xa, a comunicación entre as persoas e a, a empatía, non? É, é máis importante iso que a, a razón ou a racionalidade. Ou sea, a razón da emoción lle dan moita importancia e parcéume tan belo, tan bonito. Há ah, algunha Eu estou aprendendo o coreano, claro. A na novela, algunha cousa en ese sentido. E tamén fago spoiler de dizer que, por exemplo, na lingua deles, a palabra pessoa e a palabra amor parecen só se diferencian nunha, nun detalle mínimo que as persoas que leeron o libro estánme me dicendo sí, sí, coa cabeza. <risas> pois, claro mas cando comeceo do clube de leitura entón comentamos se si hai alguén que non leu do clube de leitura non ven eh? porque, porque, porque entón vamos a facer aquí moitos spoiler mas só se diferencian o sea, xas, por, persoa é xaram xaram, así esta palabra é, é, amor é xaram xaram con en de en con, o noso en con e os harán eh, con M final, que eles si sí diferencian, eh? pois pues eles teñen tudo, teñen o noso N velar, de N con, teñen o, o N unha, unha, eh, con unha, ¿no? o unha que nos pronunciamos, eles tamén o pronuncian e o diferencian do en... desculpa, o N, ese o velar, o N con, ese o velar, de unha tamén, depois teñen o N eh, con N, final, en, en, así, e teñen o enme final así en, non? Que aí diferencias un bocado de nos, porque o noso enme final só é igual que o, o velar, tamén, non? Con, en, iso, e velar igual que unha, e, e así. Pois a verdade é que son moitas, é certo que mm, quixen ver o que nos une, porque porque quero, gostaría moito de que aprendésemos diso penso que precisamos de aprender deles e delas precisamos de aplicarnos o conto aos que están xusto no outro extremo do noso continente indo -europeo. xusto, non somos o fisterra de aquí eles son a fisterra de alá por iso nun momento aparecen onde fisterra a poang a súa fisterra é poang onde entón, fisterra a poang Pois, bom, en fin, xa, e penso que por aí podemos ir acabando. Non sei que horas temos, nem nada, mas igual o clube de leitura xa ten que comezar. Nove menos vinte. Se alguén quiser comprar o libro, sei que hai unha persoa aí que, pois, o podo vender agora, mas non podes ficar para o clube de leitura, xinto. Non sei se teñen algunha pergunta as persoas que non leron. As que leron non teñen nin unha pregunta, eh, de momento, mais as que non leron, alguén quer preguntar algo? Non? Ben, pois, entón, ai, ah, si. Sí. Por que tanto protestabas como enfera? A esta pítese as moitas. Eh, bon, entón vou facer un pequeno spoiler que se pode facer porque tú tamén convidaste para a fraga de Smellie, porque, porque eu quería situar e sitúo a Ana na fraga de Smellie e Esmelle está aquí ao lado. Vamos, é desta zona. Entón, a historia levoume... Eu fun escrevendo, non? A historia levoume porque Esmelle ficaba pequeno. Entón, a ver, está Compostela e Esmelle. En principio eran Compostela e Esmelle, pero despois a cousa ampliouse. E ampliouse para a banda de Ferrol e ampliouse para a banda de, de Laíño e para a banda de Lestrobe, sabes? <risas> ampliouse un pouco eu precisaba, claro, deime conta de que isto seria máis do clube de leitura, de, eh, deime conta, sen un spoiler, só so que o clube de leitura igual pode estar interesado en como, por que se escreveu así. Non? Eu comecei con pequenos lugares, moi focalizada, e depois de aí me conta que para contar a historia pois pues había que expandir o territorio un pouco. ¿no? Entón, sí, aparece Ferrol e aparecen outros lugares que están aí no, no mapa, de outros lugares desta zona. Bueno, eu estaba facendo... Um, estaba sendo un pouco ferrol colonialista referindo-me a esmele como ferrol Porque se, li, li 11 capítulos no, A pregunta entón debe ser por que Esmelle, non? Ah, <risos> uh, pois pues vai a parecer ferrol, claro! Si, sí, li xa o meccionado, máis en cando unha pues, Esmelle pensaba en ferrol Entón a pergunta, quero es... formularla como por que Esmelle Oh, oh. Claro, sí, sí, ah, pois por Begoña Camaño Por Begoña Camaño Porque eu línas dúas novelas que escreveu esa muller antes de morrer Que morreu moi noviña e Gostei muitísimo Eu, eh, para min, é unha amenaxe a Begoña Camaño e, De facto, roubolle un título hai un, Non vou dicer cual, mas hai un, un dos episodios Que é un título dun libro de Begoña Camaño Eu é que gostei moito deses dous libros son libros maravillosos a min eu gostei moito da, da súa perspectiva non? a perspectiva da muller e tal, a perspectiva feminista máis eh, con moita intelixencia e delicadeza me pareceu, porque ademais é moi valente porque colle temas xa son dúas historias da que coñe, todo mundo coñece, a historia de Ulises e a historia do rei Artur e as conta do punto de vista das mulleres. Entón que tan bon era tan bon aquilo quando lin no seu no seu momento, non? Certo que agora xa estamos como se ela estivese viva hoxe teria visto a evolución, non? Desde aquel tempo porque xa hai bastante tempo que que, es, que os escreveu, debe ser da primeira década do século 20, XX, 21, perdón, ou sí. así, non? Sí, sí. 2000, non sei se si, non me lembro, non, non posso, novo, pero non penso que fose nin o 2010. xa sea, foi antes diso, párceme, non sei, teño así pode buscar e comprobar, non? Mais ah, eu o de hai bastante tempo. Eh, agora temos outra situación, aínda que hai moitas cousas a mellorar, a cousa avanzou, o movimento avanzou bastante e son outros tempos, mais de verdade quando o Lin a min marcaron eh, eses libros. Parexe mentira, non? Son dous, dúas novelas maravillosas. E quería facer unha amenaxe a ela. E tamén xa estou para o culo de leitura, así que calo a boca. Venga, vamos a, a facer as cousas. Que hai que máis.